Kremtje krem krem Pak morje fërse I në slej vej rizek Sjom i kompleks unë kur tëm tje Nuk kam këho për momenti, s'kam pare Jam qipar, qi njide, kungur, një qimë përqinjit e di kukur për shanj sens Po maja shkurt se jahut për kuptimi fjallve S'kam pare S'kam pun me ty, kam pun me kry Aha. Nëse do nec me mu, me n'gju Jarë i vetë se nuk e kom plan me najdiven u nëmër ty men, Jam zonë haukit se n'kuptoh Mali nuk i vrit vetë yeah. Dili mirë në dritë që Apet kime po që nuk ta di në qenë S'kam pare yeah. Menën që ma gjitë të ditën Që me lutë me bukën tema Mo ha berit Ti jam bullhaumi se ti po tiet, mpakte tiper kret, ka do mat chon te kesh as te ka digi preki, os me ka do sened shik je ble me kredit, fjello. Realitet je si borxhet te mia zero. Zero zero zero scras un bra. Allo jam mi ploci biti na rakapella pet pot pom. Fjello. Karko sh se mam peinuai shakon 20 killa mai let mi postman tua. <laughs> Ma shki kurva në rëth nuk dua Qe folin kung fu a realitet qëm fulla S'jam i kompleksun kur tham që Nuk kam ko për momentin s'kam pare Jam një qimë për qimë një dedikun kur t'fash një sens Po ma jesh kur që se ja hup e kuptimi fjallve S'kam pare Me hup me ty Me hup me ty Po t'ka dze që s'kam pare a fondësuar në Nërsyrë, fëtta po dhe që s'ka më pare Për ata që janë trashe s'kuptojnë koha më pushtonë uh -huh. Si om rreper, si om me krenë Fëkvep njët për ditë që me djetër kush janë Për shamu, uh tjerës -huh. shkojnë am sërta më parin e ngri Kur unë e shkoj, <tës> që të shkoj <tës> pare me një Minimum dhume të orën, di që kalli punoj Që dit në që shtori mat kare di kujtë doj uh -huh. uh -huh. Ka një heri shkrucja ditës kërta mbin pra me Kryveve pra të me pluon në tab A me knas vetën na familën Djall jam nipat e mesat e mija Se njohen jetën se kta fmijën Kën lypin lodra ko me kalume Ta qam ju ton haqem tu bo muzik Për pras dhe gjusë që ato nuk kom fakt Që ato kjo puno Beq hobbis e moti e kumpat Që jelin një zymë të mta që e thyrë Shqip hop tish Anyway fuck it Për fjall në dyta kë këj falje Po mos të të lesen ma shumë se së këmpare E folive së për të tërëtën Nuk kom pun me tjeron V Kër kusht ma prek qepin Njeri fort i pjekon Vot shita sën nge prekin Biqe u martu as biqat nuk e njekin Kushe nje ekin Edhin mirë vërtetën Kuvat kam i rahatu derit të ndrë jetmen Shë qyrë gruja smingon konta së trupin sma kshin gjetmen Për qe o perfekte këm martu lajmë rë jetë tjetërën Një këshyri seri kuvat kërdojn qen Një po du me shpirët sër kam vesh për baret Turbe su kur gjokur të vajshaj se Këti që jetur raj sa jë e madhe Të rëllë o s'kanë pare Me hu me ty Me hu me ty Po t'kallë dhe që s'kanë pare Tahtënë nërsyt O tahtënë nërsyt Kur vë s'kanë pare Jena lësënin të eva vizëgjë